Eskolan jendartean bezala toki bat, denentzat, lema unekin, eh, kampaina hasten du. Integrazio batzordeak, eta orta zimintzatzeko, Fabian Parraxu, kolendakaria, maiten ateretxearekin batean, egun zuzaitegu gurrekin, Fabian Parraxu, egunoan? Bai, egunoan, eskuri edo. Beraz, lema hori, behiz repikatzeko, eh, eskolan jendartean bezala toki bat, denentzat, Ozen uh, gai joherni inguruan uh, biatuko da kanpaina. Serg ser garnaida eran aldi joherkin. Eranaldi joherkin eranaida eh uh, iparal eko aurek medezhituta toki bat izaita uh, gure artean, denen artean, uh, eien lana izan ez, ikasle izaiten eskolan lehenik eta gero eskola... Mm. Nolaz uh, gizartean den edo gure egun urikoetan, hor ere izan behar da um, onarpen bat. Hau gel, bajituak uh, laguntzen dira bai eskola bainan, hori baginakia, bainan gizartean edo jendartean e, ere uh, eskolatik kampo uh, lan egiten du integratio bat zordeak, Bai, uh, el buruetan da, gero beti aipatuko da maizoski finanzamendua, baina um, lehentasuna hori baita eskolatzea eta ondotik uh, antolatuak izan dira Tyler Frango, Uh, koezio baten egiteko, ere elkarrezagutzeko, uh, elkarrebizitza ez espaita eskolako uh, atekan gelditzen. Beraz, uh, larun batetan elkarte hainitzek, eta pertsona hon frangok parte hartu dute horretan ongietorria egiten egin tailegetan, bai antzerki munduan, bai uh, kiroletan ere bai uh, alzelarik... Uh, Uh, ulako aktivitatea iniz. Uh -huh. uh, se askaren baitan, beraz aurrela bajituak integratzeko sedea duen uh, elkartea, berodasten algira es, eh? ifriak emanez, zon bat aurrela ditu gaujegun elkarteak? Gaujegun elkarteak... Um... Uh, iruro gaita amak uh, bat laguntzen ditu, uh, aldako jada hori aldideakin bat da, asten da irailan sartzearekin zenbaki berezi batpada, eta uh, urtean zeak hemen datzen dira kasu behiak uh, agertzen baitira, eta gaur egun beraz uh, gira, eta amaik astolatik lise horaino, irurogoi eta amalau um, zehazki. Eta behar bada um, ikastola guztietan uh, banatuak dira aurkoreak edo badira, ez dakit, ikastola batzu gehiago espezializatoa direnak, baitzuna klase bereziak? E, ez, ez bat ere, ez da ikastola guziak uh, espezializatoak dira. Uh, izan behar baitira eskola guziak bezara uh, irekiak. Uh, ez da trabarik oztan gero uh, kasu egiten da giro bat ere, babes Te azait uh, ezin da izan, amak bat, uh, ama ikastolako hau gela batean lagunduak, uh, eldu bat ere sartzen baita, horretan uh, laguntzeko eta uh, wala, ba, ba, ba, behar da ala ere uh, egoera bat sigurtatu. Uh, Ona, baldintza honetan. Iparalde guzian, uh, kasik ikastolak gusietan bada uh, integrazio bat, uh, orain inklusioa deitzen dena. Uh, kollegioetan behar din, eta aurten guberizitasuna da iep bat, ireki dena uh, ireki dela ziburun. Iepe bat uh, esplikatzeko, zer uh, daina? Iepe justu da uh, gela bat nun uh, elkartuak el diren zaitasunak dituzten haujak. Uh, Ador, klasa geberizituat. Lise oraino haipatu duzu, eran nahi du, integrazio batzordea sortu denetik, hori uh, esker, haur batzu, sartu direla ama eskolan, uh, integrazio batzordearen bidez, eta batzuek segitzen dutela orain, Lise oraino? Hori da, hori da, kasik, uh, Liseoan diren uh, geienak uh, ama ikastor lan asiziren, uh, eta segitu dute, jen bidea, uh, bide horoko gean hala haldelarik eh segitu dutu erreino Alman aurritasuna betzen ari biziki zabalada bezki konzeptu zabalada